פרק כ"ג ויגידו <קפג'> לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקעילה, והמא שוסים את הגורנות. וישאל דוד באדוני לאמור, האלך והכיתי בפלישתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים, והושעתה את קעילה. <קפג'> ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים. ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענה הוא אדוני, ויאמר, קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, ויילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, וייך בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול, כי בא דוד קהילה. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד, כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן, הגישה האפוד. ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה, לשחט לעיר בעבורי. היסגירוני בעלי קהילה וידו? הירד שאול, כאשר שמע עבדך? אדוני אלוהי ישראל, הגד נא. לעבדיך. ויאמר אדוני, ירד. ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר אדוני, יסגירו. ויקום דוד ואנשיו, כשש מאות איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר ייתהלכו. ולשאול הוגד, כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. וירא דוד, כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף, בחורשה. ויקום יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. וגם שאול אבי יודע כן. ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, והונתן הלך לביתו. ויעלו זיפים אל שאול, הגבעתה לאמור, הלא דוד מסתתר עמנו, ומצדות בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימין היישמון. ועתה, לכל אוות נפשך, המלך, לרדת, רד. ולנו, הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עלי. לכונה, הכינו עוד, ודעו וראו את מקומו, אשר תהיה רגלו. מי ראהו שם? כי אמר אלי, ערום יערימהו. וראו ודעו, מכל המחבואים, אשר יתחבא שם, ושבתם אלי אל נכון. והלכתי אתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול, ודוד ואנשיו, במדבר מעון בערבה אל ימין היישמון. וילך שאול ואנשיו לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב במדבר מעון. וישמע שאול, וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. וילך שאול מצד ההר מזה, ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול. ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו לתפסם. ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה ולכה, כי פשטו פלישתים על הארץ. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים. על כן, קראו למקום ההוא סלע המחלקות. ויעל דוד משם, וישב במצדות עין גדי.